بسم الله الرحمن الرحیم حدیث نمبر ریاض الصالحین حدیث نمبر پنزل السوا یودرشنا منشورو کو 1531 خود دینه مخکی پدې باب کې د غیبت په اړه کې صحابه راضی باب او مایو باح من الغیبه باب دے 256 نمبر باب دے باب دے په بیان دا اغه سکه چاغه رواو مباح دي د غیبت پارا روا دی دے نا شپک قسمه اسباب غیبت د پاره روا دي چپه دی باندې شر د فکیږي نقصان د فکیږي علم حاصل کیږي نو دا شپک قسمه مباح دي مباح دي ته وی شنو ثواب لری او نو ګنال لري نو د دې د دې مباح وجا د دې اوس بیانې غیبت او خشه نه ده حرام ده منسوسی حرام ده هو په بازو وختونو کې غیبت کول چا لکه یوه انسان ده نو باز خلکو د دادو موليان غیبت کوي نه د دادو غیبت نه دي ته جرحه داغه نقصان خلقو تخکارکه ولی چې داغه دو دا نقصان نه خلق زان ساتی ساتي داغه کتاب د دا قتلونه خلق زان ساتی مشرک دے رافیضی دے شیعه دے بل یو نقصانیده نو دی وجنا داغه نقصان خکارکه چې خلقو تطهوله گی د تجرح وای دا روا ده غیبت نه الم پوشا ان الغیبت تباه لغرضن صحیح شرعی بشکا ها پوشا غیبت تباه روا کرے شوی دے دو وجه د یو غرض نا اگر صحیح شرید او غرض صحیح ها دا روا دے یعز صحیح شری حاجت د پاروی نو اغا غیبت روا دے صحیح حاجت د پارا غیبت کول اغا مباح دے لا يمكن الوصول الا بها ممكن نیوی رسیدل اغی سستا الا بها مگر پاغی سرا الا بها مگر په کول دا غی بدر سرا نو بیٹیږي و هو به ستت ازبابن اورغه بو اوج اسبابونو سرا پشپغو وهو بستت اسباب او دپشپو سبب نو سره دای یو الاول ول اتظلم اتظلم یو د اتظلم اه فاجوز للظلم قول نو جایز دپاره د مظلوم اي اتظلم جائز د دپاره د مظلوم چد ظالم ذولم فريادو کي چاته فريادو کي جائز ده د پاره د مظلوم چاغه فريادو ظلم کي اله سلطان بادشاه تا والقاضي او قاضي تا وغيرها ما او غیر د ادوارونه هو ممن د پاره چا چداغه د پاره ولایت وي تصرفی او قدرت عله انصافي یا اچا تا چا قادر وی په انصاف کوله داغه د ظالم باندې د ظالم ها نو هغه جایزه یعنی د ظالم نه د بدل اغه ستلو قدرت داغه رسیدي نو تاسه چاته ظلم او غیبتو ک نو هغه جایزه نو دی وی فیقول نو ای بده ظلمنی فلانن قزا ظلم کړي مابانی فلانی همدارنګي ما بان افلانی ظلم کره ما بان افلانی ظلم کره ره نو دا غیبت دا یو قسم چه پچاس ظلم و شو اواغم مظلوم د خپل ظلم فریاد قاضی و بادشاہ تا او دا قدرت و اختیار دا په انصاف کولو باندی نو دا جایز دے د غیبت نره رو دا جایز دے دا مباح دے دویم اسانی الاسطعانتو علا تغییر من وَرَدِّ الْعَازِي لَسَّوَابُ دا گورا دویم کسم امداد ام کولی علا تغییر المنکر امداد کولی دنا رواو کار آن پا دنار علا تغییر المنکر امداد کولی پا تغییر دا منکر پا آم را اوپرد کولو دو گنانگار الاس سوابی سمی دویم قسم د نارواو کارونو یعنی په بدلولو ګوناګار د ګونانا سميلارتا راولوده پارا مباحده مباحده شش مباحده غیبت استعانت او امداد کوو تغیر منکر په تغیر د په تغیر په بدلولو د منکر د نارواو ورد دلازی اپو اپس کولو دو گنانگاری لسوابی سمیلاری تا وائی با دید دا پر داگا چا چا غا امید داری دو قدرت داگا آن علا ازالت منکر پل رکولو منکر باندی حا غا چا تبوی چا دا چا د ناروا کار پل رکولو بانی قدرت وی علا ازاله المنکر فل رکولو دا نارواو کاربان قدرت رسېږي نو هغه ته وایي یعملو کذا فلانی عمل کړی هم دارانګي فلانون یعملو کذا فلانی عمل کړی دا ګنای کړی دا, دا کاري کړې فذ جروه انه انه فذ جروه منک ورطا اغل را انو داغنا خلک داغنا منکا زجر ور کاغل را داغنا یعنی خلک ته منشي چې د په کتاب کې دا خبره لیکل را ونحوز الک او په مثال دا وي ويكون اويبا مقصودو مقصودا دا ته دا مقصود بسي التوسل الیزاله المنکر یوز کی دلی دل رسیدلی دل ا لیکو د منکرته مقصد دره چې د اوور سیږي په لیکو دغه رو اوسی ف الله ی ځالې ک کا نه حرامه او کچ د نو کږې دا بیا حرام کدا قصد ق دینی سې دغه د شرمو مقصدي سې دغ د بیز کوو مقص ووي نو بیا دا سرې دا حرام دی دو دریم قسم سم د اصال صدر ام الستفتاو فتوه الستفتاو دا فتوه طلب کولو دا پارا طلب دا فتوی کئی او پائی کئی غتغیبت کئی فایقول وائد مفتی تا ظلمنی ابی او اخی او زوجي ظلم کرے پا ماوانی زمان پلار مالا فتوه راکا او اخی یا اور زمان او زوجی یا خز زما او فلانن بکزا یا فلانی هم دارنگی فحل له ذالکا آشتر دیدل را فحل ما زما پلار زما رور زما خاون زوج خزتا موئی خاونتا مولتا خاون مراد دے یا بلچاو ما زنم کرے فحل له ذالکا آیادا سے کول د دے دے پردہ جایز دی دادا دا دا کار وما طرقی فل... خلاصه مننو اوصد طرری وما طرریق ګوره دلته دی وي و طرریقی اوصد د طرریقه په خلاصو ک لاغې نه او زما په کممه طرریقه دی نه خلاصې وي چې زه خلاصسم تاسیلی او په حاصلهو د خپل چې زه حق حاصل کومه او په کممه طرریقه به زهخ حق اصلم د دفی زولې او زلمبه د ځان نه اوپل لې کولو د زنومهح که او دغه شا نوورفاال پهه جای زون حاجتې نو دا جاییزې د پاره د حاجت دا کې سم غیبت کول تا موباې جاییزېدي وختهپاره هولاکنل احوتته خو بیا په دی ډیر احتیيات په کار د ډیر ول افله ای کوله خو غوره داله چېای ب دی ما ت کولو فیره او شخص او زوجین نه ماته کولو فیره او شخص او زوج نه سبا مفتصبه تاسو دغه سړی سو تاسو دغه سړی په باره یا دا کس په باره او وجین یا خاون په باره کې۔ کان من امریکا ذا صدا کار وي هم دارانګي صداګه دا حالت وي دا کار وي تاسو داغه په باره کې صفه توور کوي فاين به الغرض من غير تين ومع ذلك دا طریقه زکه به تردا چ دې ها زکه چې په دې طریقه حاصلې په دې غرض حاصلې پدې باندې هغه مقصود غرض من غیر تعین بیت تعینه او مع ذالک او سره دینه فت تعین جائزون نو ته چا تعین هم پدې کې پد تعین کول دا جایز دی اگر کبهتره طریقه دا حقداغن نو واخلی نو ام جایز دی او کته اون مو وانخلی نو ام جایز دی فت تعین جائزون چې ته چا zarar خصوصا د دین وین بیا و داغه نو مخله کما سنذكر فی حدیث ان شاء الله تعالی لکه چې موږ به د حدیث کې ان شاء الله دا ذکر کوم بلدا ارابو تحذیر المسلمین من الشر و نصيحتهم و ذلک من وجوهم اراب رسوله قسم سلورم قسم دا سلورم قسم مسلمانان دا یا رول د مسلمانانو عمر صلی الله علیه وسلم د مسلمان دا اور شور راځي بیان تهذير المسلمين من الشر و نصيحت و ذلک من یا رول د مسلمانانو دي د شر نه ها د مسلمانانو د مصیبت نه یرولی و نصیحتم او نصیحت داغی و ذالک منو جوین او دا پدیرو وجودی داغی خیر خواهی داغی نصیحت او یرول دا ضرر داغینا بعض داغینا یو ذکر که جرح المجروحین من الرواد و شهود پده بعض داغینا جرح المجروحین جرح دا دا کسانو مجروحینو من الرواته والشود دا راویان او دو غواهن لکه راویان او غواهن کیف مجروحو روايان او غواهن باندې جرح کئ جرح مقصد دا ده چې دا راوی دا خبره ذکر کړي دا نو دکې دا نقصان ده دکې دا نقصان ده دکې دا نقصان ده دد دا دے نو دت جرحه وي نو په گواهانو کې او پراویانو کې جرح کول په حدیث دا روایت کې وذالک جائزن به اجماع المسلمین او دا جائز په اتفاق د علما سره دا جائز ده او د خپل مستقل کتابونو لري کړی دي دا جرح او تقدیر بل واجبن للحاجته بلک دا واجب دی دي د حاجت حاجته دا حاجت دا وجنہ دا واجب دي ذکا چه دی زکا تا حاجت دی چه د صحیح او د غیر صحیع احادیث رومن زوجنزؑ جدہوال راشی چه دا حدیث صحیع دی دا حدیث غیر صحیع دی دا ذکا چه دی حدیث کا افلانے راوی دی دیکھ افلانے راوی دی دیکھ افلانے راوی دی را او دا فرق د رویان په پا سره دل سر دهته پژندې وي و می نه مشاورتفی مسااهارت انسان او باز دغ نه مشاورت دی مشه کو في مساارت انسان او په دی کې مشاوره کولی پس د ی انسان کې د انسان ستان سره چې د سره ته کوم هغه نګه سرړی دی لکه پل برو سره کوم د چا سره مشوره کې چ لکه د فلانی کېشته کوم د زوی د پاره کوم د ځان د پاره کوم د روواه د پاره کوم سرګنی جوړم دغه څنګه سرهی دی تا سره چا مشوره وکه او مشارهکتتی یا غې نه مشوره کولي په مشارکتت دا کې چې د کاروبار کې زه د فلانی سره شریکېږم. داغه سره سره دی چې شرکت داغه سره دو کوم کاروبار کې او ایدای یا هغه سره په امانت کې حضور کې زلفلانی سره دا امانت دم نو آیا دا امانت کې خو خیانت نه کوي کنه دا څنګه سره دې او معاملات یا په کاروبار چلولو کې داغه سره چې زلفلانی سره لندن او ها تعلق جوړو ما یو خپلولی دا یو کاروباری دا بل امانت که خودلی او بل معاملہ کاروبار که اولی لیندین سودا د از لیندین کوما سودا تی قرز رما سوا خوبنری کرا پاسی کنا او مجاورتی یا باج دا غینا مشورک که اولی پا گاونگی ریدائی که چیزا که دیز گاوندی جوڑو ماں دلته که ځان زه احلم دد سره د سره هغه وخت ریګي د اسنګ سره او غیر ذالکا یا غیر دینا نور مشوره کولی یعنی چې د چا سره په د کارونو کې مشوره وکي نو واجبو علل مشوره نو واجب دی په غو مشوره مو چې چا نه مشوره اخلي هغه باندې واجب دی الله يفي حالو چې نه پټي حالت اداهم نو دا غیبت نه لې الکه زه د سر کاروب شورو کوم تا ته پټه تاسو سره کینی پسند سره یادل ته پاتې کیږي گاونډی ریس ساده سره نو چې دا چانه مشور واغستا نو پاغه واجب دي چې دې بسې مشوره ور کوي دا حال به وتحکار کوي دا حال به نه پټي از نو چا غډه خس سره او دې دا دې ناکاره دي یا غډه ناکاره دې او دې دې خسره ور وکړي پیسې بندي شي واروک چټولو مر پریشانې بیا د ګاونډی بیا نه نه نه چې څنګه د ناغا مشوره حقوق دا واغه سره څنګه دی نو هغه سره مشوره ولا ورکه ولی اس ګورل مساوته ال لطيفي بنيت النسيه بنيت النسيه بلکه ذکر کوي به بدی آچ پا کیوی پنې صحیح سرا د اسلام پنې با هغه نقصان دا هغه ذکر کوي په دې کې ګنا لا غیبت نری داو ومنها او باز د دینه ومنها او باز د دینه ازاره متفق ایت ترددوا ال مبتدین او فاسقین یا خذعنوا للعلم د دی د غیبت نا چی روا ده مباح ده چیو سره علم ا علم حاصلی ا کلا چیونی ا پویا پویا حداغه نوې پر ځوانوي ګرځګزي مبتدي ته یا فاسق چې واخلې دا علم دنه ته پوس کوي چې دا دنه علم واخلم نو کاغه مبتدي هغه فاسق وي هغه به د عملي دیب وینا واپس شې دا نه زکه لا يؤخذ العلم من المبتدعات عبد الله بن مسعود حديث روایت ده نشبا غستېلم د چانه د مبتدینونا وخاف ايت ذر المتفق بذلك او یریږي چې دا کم کس علم حاصلوي د تا په دې باندې بدته په دې نقصان ورسي یریږي ايت اذرر المتفق بذلك چیز غر بودر سی آغا سو چده علم حاصلی پاگی سرا دردن نقصان بودر سیگی زکا دید آغا نا علم حاصلی خواه خواه مبتدی ره او دا مبتدی دا مشرک او دا فاسق خواه مخواه اثروی داگی لیکن لی مجلس انتاثیرون تچیخ پل بچه دا سی مجلس تاولی کن مبتدیینو نو پاگی که دا بدعات و اثروی آغا بچه بدلا گرورد که نفالی نسیحاتو بی بیانی حالی نو لازم دے پاگبان نصحت نسیحات بیان د دا حال داگام پا دا باندی آغا تالی بول علم تا نسیحات کو لازم دی چالک داگان علم محاصلوا آخو دا سی دیں بی شرط ایق سیدن نسیحاتا پا دی شرط چه قصد داگان نیتوی سی نو داگی بد جائز دیں دان چالک داگان یو خو سیوی و کدی ال خو له علم به حاصل کی قران بزده کی علوم بزده کی نو تدید بارا اغه بدکار کی چې ال تعالی نشي چې په حاصل انګدان نقصان دي او د پاره د دې چې ځانته بچینو بیا صحیح دي وا مما او دا دا سنده یو غل ظفیه یو او دا اضا دغه سپدی صورت کې یو غلط فیه دې د غلطی کې نه صحیح نه وي دا د هغه غلطی نه ده پخې کېچده پدې کې غلط شو چې غلط سره او چې غلط خبرو ته کی وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد او کلا کلا پورتکې متکلم پدې سره حسد متکلم د حسد د وجنه داسه کړکې ویلبس شیطان وله ذالکا او ګډ ورشي شیطان پاغ باندې ان شیطان ګډ وړ وړ شیطان پا باغبانی په دې خبره شیطان په باغانی ګډ وړ وړ والے راولي اشتباره ولی چې دا خود مباغبت جایز دي مباغبت دې او دا جایز حلال کې په دې کې د حسد کارګي هغه بل عالم ته دا مقام نشي ها او په دې باندې اغا نه چې دا شاګردان دې زیاد شي او پهې تووله او کې زت میلا شي نو دغه نه خلک منه کوي و مه خو داسې دی هغه داسې دیغ داسې دی د پاه د دی چې دغه نه خلک من شي دی د پااره غی بد دغه کوي د پاه د حسد او او مړه دا خیر دی که نه نه نه حت کاره کوي چې دغ نه خلک منه کوي چاغ ته خلک لال شي؟ دا لوی مقامام په زبانې پیرزو نه شي او شاگردان دا تکه او قابلانو زیات نه او دلا په طالبانو زت میلا ن شي نودیې پاارغه د غیباله کللا نه شي غدا غ دا سرې او غ دا سرېیښ للی نه هو او د دا دا غمانوي او خیال ک چې دا چې نصیحت نسیحت او د دا دا غمانوي چې دا د فلانی ها دې د خیر خیرخوا دې نه خیر خوا نه دې نصيحتون دا د خیر خوا نه دې فل یو تفتن لذالک فل یو تفتن لذالک نه په دې صورت کې بیدار اوسې دل پکار دې پویا حاصل ول پکار دې دې لپاره چې د نفس او شیطان په جال کې راګې نشې او ناروا غیبت جائز نه وي لو تفطن به اسئله پوې به اسئله په دې صورت کې او منها او باز د دې غیبتنا چروا ده دا دې اي يكون لو ولاتن شی بدل ولات لا وجه وی دلرا ولایت تصرف وبدل لا ولات لاقوموا بعلا وجهه چې وی بدل لا ولایت او خدا ها چې نو درېږي پاره علاوه یې په سې طریقا په دې صورتونو کې یو صورت موجود ده چې ها د سره سعودوی خو هغه په سې طریقا نشي کولې نه قائمي به ها هغه د نو درېږي دا په سې طریقا سې طریقا هغه نشي قائموله اما به الله یکون صالحا یا خدا او ده ها صالح نی وي یا نی وی ان صالح له داوود په دا پارا منصب په پار لایق نی و اما به یکو نفاسقن یاد وی دی فاسقه او مغفلن یاد وی دی غافل او یادا چ اهل وی نی یادا چ فاسق وی یادا چ دا غنه غافل وی خپل کا ته توجه نور مغفل وی و نحو یا په م سر د دی بل ساحبه نقصان پهکیي نوفایاجب به اوجهروزار لیکې مله هولیویللاتون متون للو نوواجب د ذکر کول د د دپره دا چا چې در را وي ویلایاتوي تصرفوي عام دی لپاره چې ځای ل کیا په د واجب دی چې د د عبنو او او ذکر د د بونو ذکر راغه چاته وکې چې دغه مکمل اختیار چرږي واجب د ذکر د د بونو هغه چاته چې دغره پدبانې اختیار اختیاروي مکمل داولې اوله ذکر کول په کاردي ل یځ له هو چې ځای ل کې د ختم کې د لره چې د چا اختیار دېږي فاسقه دی مغفل او صالح دعو دین دے چھنو او دین دے لائق نوچھ کې ریکی مازور ری لے گی وَيُوَلْنِي يَا مَيَسْلُحُ او یا مقرر کی آسو چھ سیوی دائد پارا یا بل یو نیک بندہ پھر مقرر کې چې سالح دعو دیوی او یا علم زالک منہ لیو آملہ بمقتضا لی او یا پوشی چھ داد دن دین پارا او که معذول نگی خوچه اغت ده ده کم سه کم پت اولگی نو اغا داغا لیو عاملهو چه پوشه پاغیبانی دبار خبر ده دنا لیو عاملهو دیر پارا چه معاملهو کی داغ سرا خسلوکو کی داغ سرا بمقتضا حالی دا حال موافق چه کم تقاضا د حال دا گئی کاغ ما ظلم نکی آغا دو دینا بر طرف ہم نکی خوشد آغا پا حال بانے پوئے امشی و لا یغتر ربی او دوکنی شدی بی پاگے سرا و ایس آفی ای حسو علل استقامت او کوشش شکے پدے اے چتیس کیا غلرہ ہاں راتیس کیا غلرہ پہ استقامت باندے چہدہ سم لارتا درا واستلو کوشش او تیزوالي اوکی پاران او یستبدلا به یا په خپل حالت بدل یا بدل کې پاګوان خپل حالت یعنی هغه هغه ته مجبور شي چې خپل اصلاح وکي وره پنظم صورت اداره الخامس ايكون مجاهرن بفسقي او بدعته چې وی دي مجاهر کارکونکي د خپل فسق یخکاره کو انکه دغپل بدات او پهلزم چې هغه او بدات ښکارا کوي ښکارا نو د غیبت مباهره کلم وجاهرې بشرب الخمر لکه چې ښکارا لکه څنګه چې ښکارا کو انکه دسکلو د شرابو څنګه ښکارا شراب سکي نو رائنګي و مسادرت الناس او د پاره د دې چې خکر کی پخل خلکو داغ غ ظلمنا ومصادره الناس یا پخل کو ظلمنا ساز رای کوي واخذ الكمس او یا اخلی اخلیت سنا پزوربانی د خلکو نا پزور مالو نا اخلی وجبایۃ الاموال ظلم ما او وجبایۃ الاموال ظلم ما او ټک سنا او وسلی مالونا په زور باندې د خلکو نه په زور خلکو نه مالنه وسلی امور الباتلته او ها مشرقي پاک او نو باطل او باندې تولیک امور امور نه کار باندې فاجوز ذکر بما جاهر به نو جایز د ذکر د پاس چې دا کار واره کوي په غیرا نو چې کوم ګناهونه هغه کار کوي دا غیزه ذکر کول جایز دي لکه کتاب لیکي نو دا کار ده په منبر ده تاسو بیان کوي دا کار ګناه ده په نیټونو په نورو سيزونو بیان کوي دا کار ګناه ده نو جایز دي چې ذکر دا کوي په کار سره وشي تم داګه ذکر وکړه چې دا دسنا کار ده دا, دا, دا, دا, دا خبره کړي دا, دا نقصان ده وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِ مِنَ العُيُوبِ اودینا او حرام دی ذکر کول دده د دینه بغیر د عیبونو نا دینه سواچ پکم شپکه کوم عیبونو وی نو دا غیر ذکر کول ذکر کول حرام دی دینه علاوه چ کی مې اس نو رې هغه چن خو سان مخلوق تر سه الا اي ای يكون للجواز سبب اخر مما ذکرناه مگر وی د پارا د جواز دا سبب بل دا سنا چې موږ ذکر کولې ده یو کداغه د کارکو د جواز پر سبب بل سبب وی لکه موږ چې ذکر کو نو بیا دغه کارکو کولو هم جایز دی چې خلکو ته پته وریږي اساس او شپغم ا التعريف تعریف کولی فایزا کانر انسانو معروفن بلا لقبن هاش پګم دا چې انسان په یو لقب سره مشهور وي کله مشهور وي کله چې وي انسان معلوم مشهور بلقبن په یو لقب سره کل اعمش والاعم والاسمي والاما والاحول ولې کدا اعمش دې دا اعما دې لوندې کون دې اعما دې حوال احول له پوشه دا تول سی زنارون کانای ده ها احول ها او غیر ده ده نجازا تعریفو هم لیزاره او ده نون نمونه چې چه پاگه سی پتو پتو نبانه ده مشعوروی پاگه نمونه ده مشعوروی خود ده د پی جانگه درود ده پارکه انو بیا جایز دي او که ده پارا دست پکوالی بیانه انو بیا جایز ندی اولون ده نپار دست پکوالی او احوال او امشا او کونه نبیا جایز دی او کله چې دی کونه څغاله دی لدی لون څغاله ها د دې بلنا چې په یو سره ګوري کارای نه څغاله نبیا خیر دی ويحرموا يتلاقوا لا جههت التنقش او حرام دی ها مطلق دنه په جهت د نقصان باندې په طریقې د توهین او د سپکوالی سره بیانول دا حرام دی ولو امکنه تعریفو بغیر ذالیکا کان اولا او کوم او ولو امکنه او کوم ممکن وی تعریف داو بغیر دینا نو کیږي دا اولا او کدی د دې صفاتن سوا بل صداغه پی جنگ غرو کیږي نو دا ډېر غوره او بهتره خبره ده چې په غې طریق باندې تعارفو کی فَآذِي سِتَّةُ أَسْبَابٍ داشپک اسباب دی ذکره له علماو چې ذکر کړی دی له علماو او اکثر وا زیاد غنا مجمع علی اتفاق لري شی پای باندې او دلائل هه مل احادیس صحیحه مشهوره او دلائل د دی د حدیثو سې یو مشهورونه دی ها همن زالکانو بازه دارنه پوښ من انا هاي رضی الله تعالی عنا حدیث نو به انشاء الله په دغور صرف نن منګه هغه اسباب بیان کړ چې دا اسباب په وجه باندې غیبت کول مباح دي چې نو نقصان پر کینی پوسی